Та найбільша тут гордість Ягнича. Корабельна ринда дзвін. Справжня, без підробки. Все на місці. Все припасовано, як треба. І головне почувалось, що все це робилось з любов'ю. Оглядали витвір уважно, нічого не минаючи. Аж поки нарешті вибравшись із суднових лабіринтів, опинилися на горі. Біля стернового колеса. Попробуйте, коли хочете, підохотив ягнич шахтаря. Стерно теж справжнє, корабля, тут ніякої фальші. Видно, стерно це перебачило багатьох все воно аж блищить, витерте, відполіроване під час вахт чиїмись трудовими долонями. Річ навіть не в тім, справжнє чи імітоване. Шахтар поклав важкі свої руки на стерно і застиг у задумі. Головне, що є в людини щось дороге в душі, ну, як ото кажуть, заповітне. І обидва вони, примовкли, мимовіль задивились на море, де блиску сонця одному зацвітали весняні ковелі над кряжами породи, а другому вімлах далеких, Білою хмарою оболокою проступав високий, наповнений вітром, барк. Не тільки Ягничеві потрібен був Оріон. Виявляється, і на судні почувалась його Ягничева відсутність. й озивався тут його відлетілий дух. Озивався навіть зараз, коли цей чародій парусів, вірний наставник, десь там назавши зник, Розчинився в морях Кураївської Кушпели. Де він там зачепився, старий Бурлака? Де осів на останку життя? Чабанувати пішов? З гирлигою блукає десь по степу. Діло добре, але ж... Чи не занедужав бува? Чи не підкосила його відставка остаточно? Адже відомо, як людину в такому становищі з'їдає туга та неприкаянність. І чи надовго стачає духу людині, що опиняється в такому становищі? Прикотий до степів, розіп'ятий на інших спекотних вітрах, які він тепер там в'яже вузли. Ні, ні та й заходить на вітрильнику мова про це. На весняні ходові випробування вийшов Оріон. Поки що майже вдома, робить маневри поблизу своїх берегів. А попереду Відповідальний далекий рейс, що триватиме кілька місяців. Так званий рейс престижу. Далеко підуть. Далеко понесе Оріон червоний цвіт рідних берегів, високий прапор своєї вітчизни. Курсантів для рейсу вже відбирають з кількох морехідок. Шанси потрапити мають ті, хто найбільш відповідає вимогам. Жде Оріон... Хлопців міцних та доладних, таких, що й там, куди вони прибудуть, своїм бездоганним зовнішнім виглядом, культурністю та привітністю, викликатимуть захват. Хоча знайдуться в чужих портах і такі, що сіятимуть недовіру, казатимуть, що навряд чи це курсанти. Скоріше це, мовляв, переодягнуті в курсантську форму кадрові військові моряки, самі старшини та мічмани. Для нового контингенту курсантів, що прийдуть на Оріон, Ягнеч, звичайно, теж існуватиме. Але існуватиме більш як абстракція, бо ж застануть вони на Оріоні тільки легенду Ягничевої особи, самий відблиск його колишнього тут пробуття. Стожильний морський вовк, ревний хранитель чистоти традицій, Буде для них він постаттю малореальною, виступатиме здебільшого у якихось смішних та курйозних ситуаціях. Одне слово буде істота напівміфічна. Мори, зрештою, бачило таких у всі часи під вітрилами різних епох. Натура дивацька, крута, самолюбна. Він, одначе, й для нових контингентів чимось таки був потрібен. Можливо, продовжував на Оріоні бути як певний знак, як втілення людської відданості морю, скромній праці своїй, життєвому покликанню. Для тих же, з ким Ягнича-майстра єднали роки спільної плавуби, він раз у раз оживав, виникав в усій буденній своїй вірогідності. День народження, скоро Ягнича, якось нагадав капітанові, його друг замполіт Треба поздоровити від екіпажу Та треба Але ж пробували вже раз зв'язатись з ним через ефір Успіх не більший, ніж у тих, що сподіваються вловити радіосигнали позаземних цивілізацій Було таке Посилали майстрові радіограму на Новий рік Відповіді ніякої Чи застряли десь у порту? Чи просто знехтував, не захотів відповісти? Образили ми його, сказав замполіт. Справді, бо вічний наш ягнич, трудягий наставник, Батько літаючих рибок, і десь тепер поза Оріоном. Важко до цього звикнути, просто якось не в'яжеться. Було тут їм над чим замислитись. Адже кожному з них рано чи пізно а доведеться десь причалювати, шукати свою курагівку, стати лицем до інших вітрів, що прийдуть на зміну вітрам молодості. Дехто, може, і безболісно сприймає такі повороти долі, без особливих душевних травм, вживається в світ парканчиків та палісадничків. Але ж ягнич їхній. Неможливо було їм уявити його з морквичкою та петрушкою десь на базарах бо хоч і просто, але глибоко жив. Справді, неспокій майстра носив у собі, здорове морське чистолюбство. Чи, може, вивітрюється і таке? Затявся старий у своїй амбітності та образі, поставив на Оріонові хрест. Логічно було зробити і таке припущення. Людей незамінних нема, це так. Але чому ж відсутність Ягничеву вони ще й досі на Оріоні почувають. І не тільки, що забрали з собою якийсь унікальний досвід, практичні знання, забрав вітри. Не достачало їм навіть його дивацту, вічної його буркотнєви, навіть його химерної термінології, що брала свої початки ще десь, мабуть, від кураївських рибальських байд та добків. Коли бувало з'явиться в нього настрій звернутися до паруса лагідно, Майже інтимно, то він його й назве по-своєму жагель або ще ніжніше жаглик. Про косий парус він скаже Косець. Підставляти паруси під вітер це в нього вийде зовсім коротко, парусити. А замість ставити паруси він теж скаже на свій манір розвинути вітрила. І молодим це навіть подобалось. Декотрі самі підхоплювали охоче, «Ну, братва, чи не пора нам розвинути вітрила, будемо парусити. І капітанові, і його замполітові колоритна Ягничова постать дедалі, мов би, повніше розкривалась своєю суттю. Ця людина чимось важливим імпонувала їм обом. Згадували Ягнича не з нічев'я, а з внутрішнього поклику. І найчастіше в хвилини якихось утруднень. «Людина – амулет», – хтось про нього сказав, – роздумує замполіт. Інакше кажучи, людина, що й для інших залишається чимось потрібна, може навіть заповітна. Може, ми завжди відчуватимемо його відсутність. Тільки зараз розумієш, наскільки були ми один одному істотним доповненням. Тоді й не думалось про міру втрати тільки розлукалась, виявила це. Але ж затявся, замовк, голосу не подає. Загоївши завдану рану, міг зрештою і збайдужити. Скривджений, напівзабутий, живе десь іншими клопотами, спиною до моря, до свого Оріона. Чи, можливо, і вона, ота пристрасть майстра, трудова прив'язаність, Майже сліпа любов до летючих цих вітрил має властивість зношуватись, стиратись, колись бо вичерпуватись. Одного дня під час навчань, коли курс Оріона пролягав повз кураївські береги, весь екіпаж, ніби за знаком, разом висипав на палубу кураївка, ягничеве родиме гніздо. Існує і вона в морських лоціях. Поруч з іншими орієнтирами описані і її стабільні вогні. Десь там зараз, у степових просторах, догорає ватра ягничевого життя. Навіть без бінокля видно було вдалечі, повите садками село, знану всіма моряками кураївку. Прикордонецька вишка маячить з одного боку, мов лелече гніздо на стовпі, з другого з'явилися силуети якихось нових корпусів. А що ж то перед ними, біля самої смужки прибою, обрисом схоже на судно? З високою гінкою щоглою, чи вона не сталевої труби, підняла над собою крило білого паруса, о той самий косець. З пластика, чи з білої сталі, блищить на сонці сліпучо, озивається звідти до моря якимось загадковим, нерозшифрованим кодом. Капітан перший догадався, усміхнувся своїй догадці. Брат Оріона. Буває, лежить на березі підранений птах, піднявши крило. Як двійник, як відгомін того далекого, справжнього, виріс цей химерний ягничий вітрильник, на підмурках старої лайби. З силуетом, особливо з відстані, білим одиноким крилом, нагадує справді щось небуденне, навіть щось сумовите, щось прагнуче є в тому піднятому вгору крилі. Ясна річ, відомо і в Кураївці, що Ягнич-Оріонець на комплексі якусь дивовижу спорудив. Інна спеціально приходила з дівчатами подивитись побувала на самій вершині, біля стерна, оглянула бутафорські гармати і такі ж умовні якірні ланцюги, та найдовше затрималась біля німфи-русалки, що усміхнена, в позі сповненій справді красивої пластики, вигнула з тілом на самому гребені судна, випнулась до моря грудьми. Напівдівчина, напівриба чи напівдельфін? Певно, має ця загадкова істота оберігати моряків від усяких нещасть? Багато, може більше, ніж будь-кому, сказало Інні це ягничеве морське божество і саме стрункощогле творіння. Якимось дивним чином у витворі поєдналось реальне і намріяне. Будень і свято, Юнацьке жадання просторів І обраненість крила. Тут справді з журбою радість обнялась. Силуетом такий вітрильник, далеко видно його, Буде ще один орієнтир для моряків. Творіння це когось веселитиме, Когось розважить, Іншого нічим не заторкне. А для дівчини цьому незрушнім вітрильнику був сам Ягнич, і щемливою, аж несподіваною для нього відкритістю душі, творчою вільністю, винесеною на люди любов'ю. Почувалось, що цей вітрильник з усміхненою русалкою – то модель його молодості. Він як прощання, як образ пережитого життя. Дужого і сильного. Ось так він виповів себе. Скільки вкладено праці в цей витвір без хитрої, майже наївної любові і фантазії. Ще раз переконалась, що натурі Оріонця від природи притаманна жива поетичність. Є в ньому ота іскра, є. Хай не усвідомлено, хай може стихійно, але вона раз у раз виявляється, і, може, найбільш показали себе зараз тут, у цьому нафантазованому кораблі. Бо в ньому, навіть прикутому, таке ж відчувається сила, розгін, неспокійний, відважний дух мореплавців. Як умив, та все ж відтворив Оріонець своє заповітне, в образі вітрильника втілив саму істинність свого мужнього, і такого послідовного життя. Душу вклав ягнич у цей свій витвір, це правда. Був тут не лише головним радником, сам здебільшого виступав і в ролі виконавця. Не раз йому прислужилося вміння корабельного вузлов'яза й Теслі, не раз бралась рука за сокирою рубанок, ось тільки голка ота парусницька. Та гардаман так і не знайшли застосування. Сам подбав про Ренгоут, підказав Оксенові ідею русалки і розтлумачив якою вона повинна бути. Сам прилаштовував ринду й стерно, вникав у всі дрібниці опоряджувальних робіт, ревниво домагаючись достовірності судна, щоб усе було як насправді чи принаймні близько до того. І, хоч скільки нагадувалось йому про умовність роботи, що це ж таки повинно бути всього на всього кафе для відпочинку, харчувальний заклад, але цей практичний бік справи для ягнича, здається, зовсім не був головним. Вірний собі, він твердо намислив витворити те, що намислив. Ви правда, ця ягничева творчість сиділа в печінках. Не раз він нарікав перед керівництвом, що моряка заносить, перевитрачає матеріал, обліпив стіни моделями вітрильних суден усіх епох, навіть єгипетських та фінікійських. Ягнича щодо матеріалу серйозно застерігали, і він за приймав, а тим часом і далі вперто зводив свою вітрильну поему. Зводив її справді як модель молодості, як останню, нічим не потьмарену пам'ять тому, що було рейсам, товаришам. Нарешті все було закінчено. Комісія прийняла об'єкт з оцінкою на відмінно. Ягнич підписав акт про здачу, старанно вив'язавши на цупкому папері свій кривулястий автограф. В останній момент виникла думка, як же назвати судно-кафе. Хтось запропонував, може, Оріон? Ягнич сприйняв це як особисту образу. Другий Оріон? Другого не буде. Та не вічний же він у вас, зауважив Комроб. Спишуть колись його. Якщо спишуть, інший з'явиться. Але знову-таки один єдиний. Тому-то він і Оріон. Керівництво, бачачи, яке це має значення для майстра, не стало наполягати. Пропонували здати назву «Поплавок» або навіть «Джума», але це теж було з різних міркувань відкинуто. Вирішили питання з назвою лишити відкритим. Може, хтось із шахтарів згодом щонебудь вдаліше підкаже. Ягнич був тепер вільний. З вагончика, звісно, не виженуть. Він на цьому етапі мешкає у вагончику, куди йому таки довелося переселитися з лайби. Та все ж вагончик – осідок на колесах. Будь-коли можуть під'їхати, зачеплять гаком, сталевою линвою, візьмуть на буксир та й потягнуть твою хату на інше якесь будівництво. Отже, пора, Боже, подумати і про себе. Можливо, опиниться Ягнич у Приморському заповіднику, були свати звідті, запрошували чучела робити. Це їм треба. Професія дефіцитна. Ну і птахів, звісно, кільцюватиме. Щороку їх там кільцюють. З бляшками пташиних паспортів випускають у світ. Далеко літають із цих берегів, здалека і сюди повертаються. Цього літа в Кураївці було виявлено навіть звичайного сірого горобця, що виявилось був закільцьований десь аж у Кейптауні. Одначе керівництво комплексу, зважаючи на ягничеві заслуги, не кинуло майстра на призволяще. Новопризначений директор здравниці оголосив, що віднині Ягнича призначається на посаду старшого чергового по пляжу та території. Просто кажучи сторожем подумав про себе Ягнич, але призначення прийняв. Судно-кафе стало до ладу. Гірничий, та й не тільки гірничий люд, вечорами охоче вмощується за столиками на палубах, відвідувачі з цікавістю розглядають аплікації з дерева та з соломи, моделі старовинних кораблів та ще карпатських ведмедів, дельфінів та екзотичних риб, Щоними Оксен з хлопцями оздобив усі, які тільки придатні були для цього, площини. І ягнечоріонець має тут звичку посидіти вечорами, коли в товаристві прикордонника-азербайджанця, коли з Оксеном, а коли й самотою. Сяде в кутку і, надувшись як сич, з поглядає на хлопців-кельнерів, що незграбно згадно балансуючись під носами, Розносять до столиків смежені бички, хека мороженого та спеціальні коктейлі піратська кров. Цілу команду набрано цих парубків для обслуги. Виступають вони тут в образі піратів. Кожен із сережкою в усі, декоративні кінжали при боці, швиддіють у якихось камзолах, підперезані червоними поясами. Швидко увійшли в свою роль, освоїлись. Щось ніби справді піратське, розбійницьке з'явилося в їхніх спритних рухах, в обличчях. «Не подобається, ягночеві, ця піратська комедія. Дурні оці сережки у вухах. Раз у раз виникають у нього сутички з кельнерами. Ви б краще менше посуд били, пірати свіжоспечені. А то повиряджали з папугами. А діла з вас...» Це йому в них викликало досаду. То з одним свариться, то законфліктує з другим. Не вміють бігати, вайлувати, не поворотки. Хіба такого він взяв би на судно? Чи такий здатен під шквелестим вітром, білкою вгору на фок чи бізань, як його курсанти? Весь час порівнює, ставить йому приклад тих, що без сережок у вухах, за те, як блискавки вискакують з кубриків на аврал. Це вже ми не чули. Незлостиво відбороняється кельнер від старого. Яке судно, такі я врали. Замість вітрила флюгер, який поставили. Ковчег ваш по у в піску та в бетоні, а ви все думаєте, що кудись попливе? Удар цей для ягнеча найболючіший. А чим заперечиш? Не без підстав дошкуляють пірати, потішаються, зуби показують. Комедіанти для нього вони. А от решта відвідувачів ставляться до хлопців значно терпиміше, претензій не чути. А що повиряджали з піратами, то це навіть цікаво викликає усмішки, жарт, розвага. Коли ж увечері з'явиться джаз з таких самих піратів-петлатих, коли розташуються та вдарять електрогітарами, завищать, завершать у підсилювачі Аж вуха тобі тріскається. Тоді ягнич на знак протесту і зовсім залишає палубу. Ной відбув з полегкістю сповістить котрийсь із піратів. А ягнич іде до моря послухати в звечарінні іншу музику, ту одвічну, яка йому ніколи не набридає. Піде й піде понад смужкою прибою аж до кінця пляжів. Іноді зустріне двійко коршакових гусей, що теж мають звичку виходити вечорами, ніби на прогулянку. Колись малим бувши пасі гусей, як і бувало в шкоду, до ниви, то розмовляють між собою, перегелгуються скоромовкою, по два на колосок, по два на колосок. Тоді він розумів їхню мову, тепер не розуміє. Біліють у темряві, дибають кудись вайлуваті, давня птиця, одвіку свійська, потомки тих, що колись нібито Рим врятували, гелготом розбудивши варту. У досвіта тільки-но почне розвиднятись, Ягнич уже за роботою. Увпрігшись у допотопну, що була колись кінською гребку, добуту в Чередниченка, вона там вважалася списана в брухт, він поволі скородить, боронує берег, воює своєю пружинистою гострозубою за чистоту Кураївських пляжів. Сам зголосився, взяв таку місію на себе. І гребка ця, його власна самодіяльність у боротьбі за зразкову чистоту надбережжя. Обіцяють механізувати його працю, а поки що ось так, впрівшись у гребку як репша, посувається з насупленим виглядом, гет змітає кубла, об'їдки, пляжницькі покидьки. Більше не пускатиму диких, кине, коли до нього привітається котрийсь із ранніх шахтарів, що вже з рушничком розігнався до берега. Хіба це люди були? Піти а не люди. Не зозлеці, відгукнеться шахтар жартівливою підтримкою. Сто років їм до культури. Пройдеться сталевою гребкою ягнич, проскородить, позмітає все, що за день накублять, не заставить сліду пляшницьких кочовиськ. І лише де натрапить на споруди з мокрого піску, напередодні старанно виліплені дітьми, на мініатюрний середньовічний замок з байливо виведеним комплексом веж, мурів та захисних ровів, або загладить піщаний, зліплений дитячими руками кораблик зародок Оріона з увіткнутим зверху вітрильцем із черепашки, при зустрічі з таким витвором Ягнич на хвилину затримається, уважно огляне роботу невідомих майстрів дошкільного віку, потім обмине, щоб не зачепити, не зруйнувати, і, знапружившись, потягне свою нещадну гребку далі. Досудне кафе інтерес його тепер помітно підупав. У той бік майстер не поглядає. Краще за всіх інших, розуміє він, недосконалість витвору. І хай не думають, що духу забракло. Цього вистачило б. Але який то вже вітрильник, якщо він сидить на місці. Вітрильник будується для руху, для лету, для молодості. Ось у чому річ. Стерну ягнич поставив, ринду почепив. Але ще ж є оте найдорожче... Що робить судно крилатим. Пластик він пластик і є, Живої парусини він не замінить. А справжній парусі тут не поставиш, Напівнеба не розів'єш його, Оте, що пони тут ці зіткани, Що незрівнянний звук під вітром видає, Тонко бронить у вишені, Або, як кажуть, співа. Парусина б знайшлася, Пошив би, озброїв би на диво. Але постав тут справжні, то перший же вітер, як не летить, виверне разом із щоглею і з корінням. Для посудини, що сидить на місці, парус небезпечний. Справжні, могутні парусся, туге та співуче, воно лише для судна, що рухається, що соколом серед просторів летить, як твій Оріон. Пішов і пішов, зсутунувшись майстер, потягнув берегом своє нове трудове знаряддя, а за ним хіба що згодом хвиля несподівано з моря підкрадеться, набіжить, і одним полиском злежить ті виліплені з піску лицарські замки та чиїсь маленькі фрегати. І коли сонце зійде, то вже всюди буде тут чисто, вискороджено гребкою, вимито і вигладжено, Морським шумовинням, як ніби нічого і не було. Не сподівався Ягнич, що хтось на світі згадає про день його народження. А воно, бач, знайшлися такі. Першим прибув ще раннім ранком друг механік з Арктичної. Просто зворушив оріонця своєю появою.